Ja, herzlich willkommen zur Folge 61 des NewsBildcasters Podcast. Genau. Heute wieder ganz normal, ohne Gäste oder sonstigen Schabernack. Einfach nur der Max, der hier neben mir sitzt und ich, der Tobi. Ja. Und ein Whisky. Genau, richtig. Und, und zwar wieder ein äh, Slurs Whisky. Und dieses Mal haben wir uns den äh, ja, Oloroso Fass vorgenommen. Genau, ein quasi Sherry-lastiger Whisky. Hey. Wir hatten ja letztes Mal den aus Petro Kremlis. Ja, und heute Oloroso. Das sind ja zwei Traubensorten, aus denen der Sherry gemacht wird. 46 Umdrehungen? Ja. Ja, gib mir ruhig. Ist... Äh er braucht das. Er braucht das zum Leben. Ja. Da zittert er auch nicht mehr so hier. Ja, eben. Ja. Bist du denn überhaupt noch Alkohol gewöhnt nach deinem ah, Urlaub? Ja, nee, gar nicht mehr. Oder bist du äh, jetzt so ein Tropfen auf ein heißen Stein, so 2cl Schnaps? Ja, ja. <lacht> Gut, ich würde sagen, ja, Farbe ist ja schon mal ganz schön, muss ich sagen. Ja. Schaut noch schnell gewesen aus, muss ich sagen. Wir kommen heute aber auch schnell zur Sache hier. Das? Wir haben also, gar nicht irgendwie dumme Vorreden wie sonst. Ja, nee. Zack, zack. Zack. Ah. Heute. Ah ja, gut, dann. Sendung mit Zack. Sendung mit Zack. Gut, dann riechen wir mal, würde ich sagen. Hm? Mhm. Also ich muss sagen, mittlerweile würde ich den Slurs auch immer erkennen, irgendwie. Echt? Ich finde, der riecht genau wie der letzte. So ja. Bisschen. Also ja, der hat halt schon relativ viel Sherry. Ja. Aber er wird schon halt auch dieses, nicht sehr alt sein. Da, wenn der äh, Finish, Finish steht, ist er wahrscheinlich genauso lange im sherry fast gelegen wie im anderen Fass. Ja. Also der hat, also, was bei mir gerade in die ersten Schüttel gemacht, dieses junge malzige, äh, ja junge malzige bisschen süßliche, was die anderen Slurs auch hatten. Ja, stimmt schon. Und dazu halt eine kräftige Scheinung. Und dazu da. halt so eine Sherry-Süße, ja. Ja. Viel mehr ist auch grad nee. also. nicht drin, muss ich sagen. Ich probiere einfach nur. Ja, probieren mal. Ich finde, wir hätten die vielleicht besser beide gleichzeitig, also in der gleichen Folge getrunken. Ja. Also aus Erinnerungen heraus kann ich jetzt nicht groß sagen, wo da der Riesenunterschied liegen soll. Außer dass der hier vielleicht ein Ticken trockener wirkt. Der wirkt sehr trocken. Ja. Wie sehr, anfangs wie sehr sehr trockener Sherry und dann kommt noch mal hinten diese malzige Note raus. Ja. Und ist ja. Ja, so, äh, so ähnlich sehe ich das auch. Also, so, diese Sherry-Note schon klar, Süße, so ein bisschen diese, ja, diese typische Sherry-Sache halt. Und dann, ähm, je länger man den im Mund hat, der wird so richtig trocken und zieht alles zusammen und mhm. so. Auch diese malzige Note ist, ja. geht dann eher so ins Trocken fast ein bisschen bittere über. Ja, also so bitterstaubig irgendwie. Ja, ja, bitterstaubig, ja. oder? Ja, nee, wahrscheinlich ist das der Unterschied. Ich glaube, der im Petro-Jimenez-Fass war nicht ganz so, so staubtrocken. Ja. Ähm, ja, ich muss auch sagen, ein bisschen, bisschen störend, dass der so trocken ist. Also, ist mir ein bisschen ja, zu viel. Fast, ja, muss ich auch sagen. Und in der Nase gibt er jetzt auch nicht viel mehr, muss ich sagen. Nee, es ist. Äh ja, der ist äh, halt auch immer noch wahrscheinlich wieder sehr jung. Steht er ja jetzt nicht genau drauf, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, Slurs füllt hauptsächlich ohne Altersangabe. Ja. Aber ja. Ich hm. hab okay, letztes Mal schon das Design gelobt, ja, ne? Ich ja. Auch, ich finde es immer noch ganz geil mit diesen ba bayerischen Karos. Ja, auf jeden Fall. Karos waren drauf. Ja. Vor allem hier die Farbkombi so ein... Ja, dieses dunkelblaue, dunkelblaue hellblau ja, oder grau, grau oder hellblaue. was auch immer. es ist kein Kleid. <lacht> <lacht> nee, äh, gefällt mir ganz gut. Ähm, ist auch kein schlechter Whisky, aber so ein bisschen... Reißt einen nicht vom Hocker, muss ich sagen. Wirkt auch wieder nicht so ganz 100% rund. Also dem fehlt ja. schon noch ein bisschen was. Der Feinschliff so. Mm. hm. Ja, da ist einfach. Wenn der noch fünf Jahre liegt, dann ist er gut. Ja. Ich finde den auch bis dahinten raus echt so ein bisschen fast. Ja, ich finde den fast schon ein bisschen so garstig, bitte. Ja, garstig ist echt gut. Der ist wirklich ein bisschen garstig. Lang, raus. Bis dahin finde ich den vom Geschmack her echt nicht schlecht. Sondern eigentlich ziemlich gut. Ja. Gefällt mir gerade gut, dieser. Sherry-Geschmack, aber auch sehr trocken. Der ist ja da schon sehr trocken, aber ja. halt nicht so bitter trocken, sondern diese süßliche Sherry-Trocken. Und, und auch, auch diese, diese Malzigkeit finde ich eigentlich immer ganz angenehm bei Whiskys. Ah, aber hinten raus kippt der echt so ein bisschen. Ja, und wird so ein bisschen garstig. Garstig, garstig. beschreibt es wirklich gut. Garstig. Also ich finde es gerade auch beim zweiten Schluck jetzt, ich habe den langen Mund gehabt, hinten raus echt so ein bisschen... Ja, so ein bisschen Gesicht verziehen. Ah, bitter. ja. Und der bleibt auch im, im Abgang ewig lang. Ja. Dieser bittere Nachgeschmack so im Raum hängen. Ja. Garstiger Whisky. garstiger Whisky. Das ist ja vielleicht noch so ein bisschen unfair, aber der Nachgeschmack hinten raus ist echt... Ja, ist einfach ein bisschen garstig. So. Ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn der noch ein bisschen liegt, dass es dann ein bisschen angenehmer wird. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ja. Ja. Da ist äh, auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben. Ja, das war auch so ähnlich unser Fall zu beim letzten Whisky. Ja. Also die Ansätze sind auf jeden Fall vorhanden, um da interessante Whiskys draus zu machen. Aber... Vielleicht fehlt noch vielleicht ein bisschen Zeit lassen und äh, nicht aufs große Geld hoffen. Das ist natürlich leiser gesagt als getroffen. Ja, ich meine, wir müssen ja auch keine whisky destille führen. Wir müssen nur dumme Kommentare abgeben zu Eben. den Produkten. Und da wir keine whisky destille führen müssen, müssen wir auch nicht das tun, was dieses Mal unser Whisky-Wort whisky ist. Nämlich Melzen. Melzen, genau. Wir hatten ja jetzt äh, schon mal so ein bisschen Wasser, hatten wir, glaube ich, Torf, Gerste, so ein bisschen die Grundstoffe. Ja. ja. Aber musst du musst jetzt erstmal fragen: Melzen, ist das nicht im Fernsehen hektisch rumlaufen, Blödsinn erzählen und so tun, als ob man kochen könnte? Ja. Kommt äh, dem Ganzen ziemlich <lacht> nahe. Äh, der wurde auch lang, zu lang eingeweicht vielleicht. So, ja. Ja. Die alte Nassbirne, die <lacht> <lacht> Bei unserem überaus erfolgreichen Podcast wird diese Beleidigung natürlich wieder zahlreiche Anwaltsschreiben zur Folge haben. Ja, und zahlreiche äh, Hate-Kommentare auf diversen ja. Plattformen. Überall, vor allen Dingen in YouTube-Comments. Ja, aber dann sagen wir danach, ist alles nur ein Fake gewesen. <lacht> <lacht> ja, genau. Das ist mir nämlich im Mund gelegt worden, das Wort. Ja. Das hat jemand täuschend echt simuliert, meine Stimme, und hat gesagt: Tim Melzer, ja die alte Nassbirne. <lacht> ah, schön. Ja, auf jeden Fall das okay. Melzen. Ja. ja. Wir haben ja den Grundstoff Gerste, da, so weit waren wir ja schon. Genau, ja. Und diese Gerste, oder das Gerstenkorn, um genau zu sein, ähm, ja, wird. Dann, nachdem es in der Distiller ankommt, jetzt mal im klassischen Sinne, ähm, in Wasser eingeweicht. Das Ganze kann äh, auch etwas länger dauern, mehrere Tage. Da wird auch immer mal wieder das Wasser ausgewechselt, zwei bis dreimal oder so. Genau. Und ein bisschen Luft dran gelassen. Genau, das ist halt, ja. Einfach damit, dass wieder mehr Wasser aufnehmen kann und sich besser einweichen lassen. Genau, kann. ein bisschen Reaktionsbeschleuniger. Ja, und dann fängt halt das Korn an zu keimen. Und das äh, begünstigt Enzyme, die dann die Eiweißschichten da zerstören an dem Korn. Und dann kommt man an die wertvolle Stärke, die ja dann später in Alkohol umgewandelt wird. Und das ist genau das, was wir haben wollen beim Whisky. Alkohol. Denn Alkohol ist ein fantastischer Geschmacksträger. Und ein Mittel gegen schlechte Laune. <lacht> Ja, heute ja. leicht zynisch. Und zur Folge. Leicht zynisch in unserer Folge. Ja, aber das ist egal. Vielleicht noch, vermutlich noch auf im weiteren Verlauf. Deswegen machen wir erstmal weiter mit unserem whisky teil Ja, auf jeden Fall ähm, keimt dann die, die, die Gerste und wie gesagt, <lacht> wir legen die Stärke frei, sage ich jetzt mal so. Ja, das Ganze passiert dann auf diesen ähm, ja, Malzböden, die man vielleicht mal gesehen hat. Ähm, ja, und die. Nachdem das Wasser dann abgetrennt ist und die Keimung so schön voll rangeschritten wird das Ganze dann noch halt nach und nach getrocknet. Damit es nicht zu bunt getrieben wird bei der Keimung. Wenn kann ja keine grünen Blätter in seinem Whisky haben. Ja, wäre unschön. Ja. Ähm, ja, aber kann man vielleicht dann als Dekoration ins Whiskyglas Glas ja. geben? Ja, so eine gekeim zu lange gekeimter Gerstenmalzkorn. Äh, Gersten ja, und beim Trocknen ähm, kann halt auch dann der Torf ins Spiel kommen, wenn man dann halt über dem Torffeuer trocknet. Dann ist das halt so ein bisschen angeröstet. Das haben wir in Folge 59. 59 und erklärt. auch Folge 60, als wir bei dem Sebi zu Gast Stimmt, waren. Ja, richtig, auch da war es und ich glaube sogar auch vielleicht beim Campus Radio. Ich weiß nicht. Irgendwie, ich habe Wir haben viel Whisky-Herstellung erklärt in letzter ja. Zeit. Ich habe irgendwie ein bisschen Déjà-Vus momentan. Oh, Podcast-Déjà-Vus. Podcast-Déjà-Vus. Ich habe übrigens gerade um nochmal ganz kurz was zu sagen. So einen ganz kleinen, so wirklich so zwei Tropfenschluck genommen. Der war furchtbar. Also, <lacht> Den habe ich halt so direkt so auf der Zunge und da war dieser bisschen garstige Geschmack direkt da. Garstig. Ja. Ja, auf jeden Fall wird dann die Gerste irgendwann getrocknet und dann geht es nochmal weiter. Dazu kommen wir dann aber im nächsten Podcast-Schritt. Genau. Und was man vielleicht noch sagen kann, ähm, Gemälzt wird die Gerze, Gerste halt heutzutage oftmals in äh, Betrieben, die sich darauf äh, spezialisiert haben und eben nicht in den äh, Brennereien selbst. Ich glaube, Springbank melzt noch selbst. Ja. Ähm, ja. Ich aber es ist sehr üblich geworden, da eben schon. Ähm, die gemälzte Gerste ähm, ja, ja. zu kaufen und es nicht mehr selbst äh, zu machen. Slurs kriegt ihr übrigens auch fertig gemälzte Gerste. Ja. Was bei mir jetzt einfach auch mal die Vermutung, oder was mich vermuten lässt, dass man äh, sich davon nicht allzu viel Einfluss auf den Geschmack jetzt vom Torf mal abgesehen, aber das kann man ja halbwegs gut bestimmen, von diesem Produktionsschritt nicht allzu viel äh, Geschmackseinfluss erwartet. Weil ja. sonst wird man es, glaube ich, nicht aus der Hand geben. Ja. Wenn man so ein Brennmeister ist, der äh, Destiller. Ja, das ja. ist halt wie, ähm. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie, wenn du halt äh, Wein aus Winzergenossenschaften hast, wo halt mehrere Trauben angeliefert werden. Ja. Das ist halt schon auch dann so eine Einheitsqualität, um das ja, mal klar. positiv ja, auszudrücken. Ja. Ja, und dann, äh. Ja. Ist ja auch logisch. Ich meine, wie viel Liter Whisky produziert so ein Distiller am Tag? Fünf. Fünf. Zwei Flaschen. Ja, da muss halt Eigentlich auch irgendwie schon. ein bisschen Rohstoff nachkommen und ja, das man ist ja halt auch schon ein riesig, riesiger ja. logistischer Aufwand. Ich kann das schon nachvollziehen. Ja. Und wie gesagt, also viel kann man da bei, wo soll da groß viel sich am Geschmack ändern? Damit es ja gut, gut, ich gemacht. weiß nicht, vielleicht gibt es schon so Einzellagen Gersten-Whisky. Hatten wir ja doch auch bei Gerste, oder? Ja. Also, ich kann mir aber, schon ja vorstellen. Gut, aber dann kannst du ja immer noch sagen, ihr nehmt bitte nur die Gerste von der Lage und verarbeitet die mal für uns weiter. Ja. Du kannst ja schon Vorgaben geben, auch wenn du selbst nicht so eine 100 Millionen Prozent unter Kontrolle hast. Ja, gut, ja, das stimmt. Weil nimmt so und so viel Torf zum Verbrennen. Ja. Das hat ja dann wirklich einen ganz entscheidenden Einfluss. Oder nehmt das und das Wasser, wenn man drin glaubt, zum Einweißen. Ja. Nur Wasser mit Orgonstrahlen beschossen, bitte. Hm. Dann hätte ich gerne noch Atlantis Quantenmatrix Heilungswasser. Alles klar. Und eins in die Fresse. <lacht> ein Whisky dann, ja. <lacht> Oder ein Orgonbeschuss. Orgonstrahlenbeschuss. Oh, ja. Ich glaube, du hast ein bisschen zu viel Mondlicht getankt. <lacht> ja. Ich werde zum Werwolf. Ja. Zum ESO-Werwolf. Und jeder, der kein homöopathisches Mittel in seiner Hosentasche hat, wird gefressen. Ah, eine schön. Schlimme Vorstellung. Ja. Ja. Wunderbar. So ja. haben wir den Whisky-Teil -Whisky doch eher, ja, ne, war eigentlich sehr informativ, oder? <lacht> das war ein bisschen in unsere Sendung heute. Ja, ich weiß auch nicht, was los ist. Ja. Aber ich muss auch echt sagen, ich hatte bis auf ein paar, also ich hatte wirklich nur Stimmungsspitzen in den letzten Wochen. Also, entweder ganz scheiße oder ganz geil. Ah, okay. Und das hat irgendwie. Ja, Kennst du so ein bisschen? Ist ja. Im Moment ist mein, mein Körper und mein Geist nicht im Eingedanken. Achso, okay. Inwiefern? <lacht> wem, wem da, welchem Teil geht's denn gut? Äh, eigentlich oh. beiden gerade keinen. Nee, ist Ach, eigentlich okay. ganz okay. Äh, geht wieder aufwärts. <lacht> Ähm, auf, ja, da das Negative meistens von der Arbeit kommt und ich nicht gerne darüber im Podcast erzählen möchte, lasse ich das mal aus, aber ich hatte auch noch ein paar gute Sachen. Ah, okay. Ja. ja. Und du warst im Urlaub. Das ja. ist erstmal das Schöne. Nee, wir müssen erstmal das Schlimme hinter uns bringen. Das Schlimme hinter ja. uns bringen, ja, ja, fang du mal mit deinem Schwimm. Ja, ich bin gerade ein bisschen äh, neben der Spur, sag ich mal, weil ungefähr vor so einer halben, dreiviertel Stunde die Nachricht äh, durch die sozialen Netzwerke ging, also auch die offizielle Nachricht, keine gerüstete Nachricht, dass jetzt ähm, ja, die TBB Trier morgen offiziell beim Amtsgericht die Insolvenz beantragen wird und äh, sehr, sehr fraglich ist, ob der Spielbetrieb weitergeführt wird diese Saison und natürlich noch 100 Millionen mal fraglicher ist, ob äh, es irgendwann in der näheren Zukunft nochmal äh, ja, Bundesliga Basketball in Trier geben wird. Ja. Nach 25 Jahren ohne Pause ja äh, keine Ahnung ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht so genau wie ich damit umgehen soll als auch auch als Jahreskartenbesitzer ja irgendwie ja halt jetzt vermutlich ich mein Verein weg so, ist keine Ahnung kenne das Gefühl nicht so wirklich ja das ist komisch was, und weiß auch nicht was ich da draus machen soll gerade ja so das halt da, das gerade ganz präsent, das ist auch noch gar nicht so angekommen, sonst wäre ich wahrscheinlich noch viel mieser drauf, als ich bin, ja. Das sind die Begleitumstände dieses Podcasts, Folge 61. Hat sich da nicht noch ein reicher Trierer oder nee. so gefunden, der gerne nee. mal 20 das Millionen... Das hätte bis heute 18 Uhr, glaube ich, passiert sein müssen, oder ja. 19 Uhr. Ja, und ja. die Fanbase ist wahrscheinlich auch nicht so groß und reich, um da einen Verein zu stützen. Ja, Schwierig. Vor allen Dingen müsstest du ja einfach nur das, was jetzt schon fehlt, und das sind, glaube ich, irgendwie 500.000 Euro oder so. Ja. Das ist ja nicht mal einfach so mit. Wenn im Schnitt gehen ja unter 5000 Leuten zu den Spielen. Ja, da müsste ja jeder ziemlich viel so Geld geben. Ja, so. Das äh, ist ein bisschen problematisch. Das ist ein bisschen problematisch. Ja, das ja. ist schade. Ist, äh bricht, äh, wenn es dann so kommt, was ja wahrscheinlich ist, bricht in Trier dann eine gute Sportmannschaft weg. Die einzig gute Sportmannschaft, sind wir ja, ja ehrlich. Ja, ja. <lacht> ja, ist, äh, ich, na, die Miezen gibt es noch und Rollsche-Basketball, aber ich glaube, das schiebt uns natürlich in der, in der Rangfolge der Mannschaften, die Hochklasse spielt, relativ weit nach vorne in Trier, ja, wo gut. wir eh schon sind, als Regionallig ist, aber ja. das hätte ich mir so nicht unbedingt gewünscht. Ja, Tja. Spielen die Miezen überhaupt noch Bundesliga? Die Handball, ich weiß gar nicht, ich glaube. Da Bundesliga ähm, weil waren die nicht auch mal so die waren doch irgendwie so Mitte der 2000er so ultra gut Ja, ja. ja doch, die spielen schon noch Bundesliga Ja, aber sind doch irgendwie mal zwischen. Ich ist nicht voll unbeliebt, aber es ist halt erst Handball Bundesliga-Frauen Ja Ja, genug geschnurrt Ja Ja, ja Ja, ja, ja, ja ja, keine Ahnung. Ja. ja. Ja, weiß nicht. Wird sicher irgendwie in der Zukunft weiter ein Thema sein. Ja. Aber soweit erstmal heute dazu. Ist auf jeden Fall schade. Ich habe es auch auf Facebook eben gelesen und äh, ja. fand es auch nicht so geil. <lacht> ja. ja Kann auch die Eintracht, in dieser Stadt. Eintracht vielleicht ja, ein bisschen genau, Geld wird abgeben. Demnächst wieder Bundesligist sein, denke ich. Ich meine eher so Geld abgeben. So, ja. Äh, ja. Ja. Gibt's noch schöne Dinge in deinem Leben? <lacht> nee, ich denke mich gleich so auf. <lacht> ja. Dann war einfach vorbei. Ähm, du warst im Urlaub. Ja, Erzähl doch mal vom Urlaub. Ja, ich muss jetzt gerade ein bisschen. Erzähl du doch mal kurz was. Ich versuche in der Zeit den Schalter umzulegen. Okay. Der Spitzendobi. Was soll ich sagen? Ich mal ja was von deinen Spitzen. Von meinen Spitzen? Aber nicht von deinen Spitzenhöschen, bitte. Ja, ich habe aber fantastische Spitzenhöschen. <lacht> ja ähm, nee, eine Superspitze, die ich am Montag hatte in meinem wundervollen Leben, was ich da nennt. <lacht> Tolles Leben. Ja, ich war am Montag zum ersten Mal auf der Pro-Wein. Ja. Eine, ähm, ja, oder die Weinfachmesse überhaupt in Düsseldorf, wie man dazu Das, wie kommt man ja, bitte das dazu? An Einba Anbaugebiet Düsseldorf. Ja, wie kommt man bitte dazu? Eine, so eine Messe, also Frankfurt oder so würde ich ja noch verstehen. Oder Dortmund oder Köln. Oder, ja, aber denn Düsseldorf. Was ist denn, in denn Düsseldorf? Nordmund oder Köln, das ist ja Biertrinkerstädte. Düsseldorf ist Schickerie. Die Leute haben zwar keine Ahnung von Wein, aber die können es sich ja wenigstens leisten. Das ist, gutes, das ist ein gutes Argument. Darüber <lacht> habe ich gar nicht nachgedacht. Ja, keine Ahnung. Also, aber Dortmund-Fans sind noch hundertmal unpassender. Ja, das sind nicht mehr in der Champions League. <lacht> ja. Ähm. Aber die haben noch einen Verein. Oh. Oh, noch? Ja. <lacht> ähm. nee. Ja, äh, auf jeden Fall in Düsseldorf. Äh, ja, ich glaube 56.000 Fachbesucher oder so hatten die in drei Tagen. Sonntag Wenn bis. sie selbst dich drauf lassen. Ja. ja. Ähm, ja und ich war etwas überwältigt. Also wir haben halt, ich, ich hab, bin in so ein Büsschen mitgefahren, so, so ein kleiner, das hat Ford. Äh, wie heißt denn die Sprinter Dings von Ford? Äh, oh. Dings mit Sitzen und vielen Leuten. Yeah. Ja, sind wir morgens hingefahren. Ähm, ja und ich war echt sehr sehr krass überwältigt, weil ähm, da waren halt Acht Hallen, äh, voll mit Wein. Halt. Ja. Von Übersee bis... Hast du alle probiert? Ich habe alle probiert. Nee, ich habe hab mir halt vorher eine Liste gemacht mit Weingütern, die ich gern sehen wollte. Und habe mich hauptsächlich halt auf Deutschland und Österreich fokussiert. Hat auch ganz gut funktioniert. Bin dann noch am Ende so ein bisschen durch die anderen Hallen geschlendert, aber auch nicht wirklich... Ähm, <lacht> nee, ich hab, äh, das ist sehr schön gewesen. Überall standen halt so Spuckkübel. Und also ich glaube, ich, glaub, ich habe kein Glas Wein ja. getrunken. Aber zwei Bier am Ende. Mhm. <lacht> ähm, ja, und ist auch sehr angenehm gewesen, weil du hast wirklich keinen einzigen Betrunkenen gesehen. Weil alle Leute. Sich da zurückgehalten. Ja, es ist halt eine Fachmesse. Weißt du, wenn ja. du jetzt so eine offene Messe für Hins und Kunst gehabt hättest, wäre ja wahrscheinlich mehr. Wären alle gewesen. Aber da waren halt hauptsächlich Leute, die irgendwie Geschäfte abwickeln wollten oder halt Journalisten und Weinkritiker. Und äh, die lassen sich halt nicht vorlaufen. Also hoffe ich mal. Abends halt. Da <lacht> ja. muss halt abends nach der Probe ein ziemlich abgehen. Ja, ähm. weil noch viel mehr Spaß macht, am nächsten Tag noch mal Wein mit Kater zu probieren. Ja. Ne, also die ganzen Pro-Wein irgendwie, das, das Motto ist immer, was auf der Pro-Wein passiert, bleibt auf der Pro-Wein. Äh, wenn da so abends die Leute feiern gehen, muss man okay. zum Schaden sein. ich muss ganz ehrlich sagen, langsam ist doch dieses, was irgendwo passiert, bleibt in irgendwo, so ausgelöst. Geht ja. mir eigentlich richtig auf den Sack, weil im letzten Endes stimmt es ja auch nicht, weil im Prinzip, wenn die Anekdoten in irgendeinem Rahmen ja aber wieder rausgehen. Ja, hat. natürlich. Und äh, Keine Ahnung, das schlechte Gewissen musst du ja trotzdem mit nach Hause nehmen, wenn du mit so einer Messhaustürst fühlst, <lacht> oder? Das unbedingt ein schlechtes Gewissen verursachen. Ja, wenn du jetzt zu Hause eine Frau Ach so, okay. hast. Und Kinder. Drei Kinder. Ja, die die äh, nichts zu essen haben, weil du halt ein schlechtverdienender Weinjournalist bist. Ja. <lacht> <lacht> heute gibt nichts zu essen, der Papa muss abspritzen. <lacht> ja, das Niveau ist heute wieder fantastisch. Ja, schön. Was ist denn los heute? Ich weiß nicht, das ja. ist komisch. Ähm, Nee, aber um mal wieder ernst zu bleiben, die, ich war wirklich sehr positiv überrascht von diesem massiven und geschlossenen Auftritt von der Weinbranche. War echt sehr angenehm, auch die ganze Stimmung da. Und äh, also die deutschen und österreichischen Weingüter waren auch größtenteils sehr, sehr nett und haben auch. Ähm, mich einfach so probieren lassen und sich mit mir unterhalten und prinzipiell, also es gab ein paar, da hast du gesehen, die haben dann geguckt, ah, Namensschild, ah, kein großer Einkäufer, dem widmen wir nicht so viel Aufmerksamkeit. Aber mit so Leuten wird es halt auch nichts zu tun haben. Tja. ja Und ich habe halt ein bisschen geguckt für später nach der Ausbildung und meine Weintour im Juni. Okay. Und habe echt interessante Weingüter gefunden. Mhm. Beziehungsweise mit denen dann Kontakt hergestellt. Ja. ja. Also, wenn man mal irgendwie an Karten kommt, kriegt man halt nur als Fachbesucher, dann sollte man dahin. Vielleicht ja, Bei 56.000 Leuten Ja, das sollte ist das klar. machbar sein. Ne? Ich kann dich ja nächstes Jahr mal einfach mitnehmen. Mhm. Kommst du mit? Gehen wir Wein trinken? Und ja, und nee, weil ich bin dann die eine Person von den 56.000. Die, <lacht> die Feuerwehr ist. Nee. Ja, äh, ich habe ja auch Kultur. Ja, ein bisschen. Keine gute, aber ein bisschen. <lacht> nee, war ganz schön, dann gab es halt um 6 Uhr die Messe zugemacht und ab 7, äh, ab, ab, ab 17 Uhr gab es dann halt ähm, irgendwie von Braufaktum, oder wie das heißt, okay, die haben dann ja. da an einem Stand zu Bierprobe und Bier ausgeschenkt und dazu ganz so kleine Burgerhäppchen. War Aha. echt geil. Okay. War sehr lecker. War. Ja. ja. Sehr gut, kann ich jedem empfehlen, wenn er irgendwie da hinkommt, auf die Probe hin. Ich habe ja auch fleißig Bilder gepostet. Habe ich nicht gesehen. Ja, du war im Urlaub. Du warst im Urlaub. Habe ich nicht viel geguckt. Du hattest, hast mir auch äh, weintechnisch was aus deinem Urlaub berichtet. Ja, ich war in Lanzarote eine Woche. Mal die Ketten in die Sonne strecken. Ja, Und tatsächlich so viel nix machen und am ja. Pool rumlungern und äh, White Russians trinken in Raummengen. Aber es ist ein sehr, sehr, sehr geiles Getränk, wenn es heiß ist und man einen Eiswürfelautomaten im Kühlschrank integriert hat. <lacht> Schön. Ja, war richtig geil nee, wir, ja, Ich war in Lanzarote mit einem guten Freund von mir und äh, dessen Eltern und noch äh, Freunden von denen und äh, bin da quasi mit eingeladen worden weil die Freundin von meinem Kumpel verhindert war und äh, der wird nicht besser, der Whisky, ne? Ey, ich hab grad nochmal <lacht> <irgendwie> noch garstiger <lacht> als, ja, als am wenn Anfang Wenn du den einmal drin das Ding schmeckt, dann schmeckst du den nur noch Ist echt Ach, ein, ja, ja, ja. Nee, also, der ist eher nicht die, so. Die anderen auch. beiden fand ich echt ganz gut, aber der ist, äh, der ist wirklich nicht so der Bringer. Ja. ja. ja ich war auf Lanzarote und ähm, genau, es war wunderschön, ein richtig geiles Haus da gemietet gehabt, auch mit einem eigenen Pool, der beheizt war warm. Schön immer auf 28 Grad so. Wie warm ist denn momentan Lanzarote? Das ist ja, nicht so, so zwischen, warm, oder? Doch, ja, so zwischen 25 Grad. Also 25 Grad, 25 bis 27, 28 Grad ist schon. Laufen. Das ist eine perfekte halt Temperatur. Durchaus relativ kühl, weil es immer sehr windig ist auch mittags, was ja. aber bei den Temperaturen dann auch gut ist, wenn du darum liegst und liest, äh, bisschen vor um den Wind. Aber abends wurde es schon recht kühl, also 12, 13 Grad ist jetzt natürlich verglichen mit hiesigen Temperaturen sehr angenehm, aber mit dem starken Wind. So, ja, ja. Der Meereswind war es schon kühl, also muss man schon so einen Pulli und langen Klamotten draußen sitzen. Ist jetzt auch kein Riesenschicksal, weil man hier halt gar nicht geil draußen sitzt, wobei letzte Woche ging es so, oder? Äh, gestern war geil. Ja, gestern war echt schön. Ja, ja. ja, und ähm, genau, aber wir waren natürlich auch so ein bisschen unterwegs auf der Insel. Ähm, halt viel, also alle außer meinem Kumpel Olo und mir, waren halt alle eh schon da gewesen, also auch mehrmals zum Teil. Ja. Die Kanteninsel halt auch in Lanzarote ist nicht so furchtbar groß. Ja. Meine Eltern sind oft nach Lanzarote gefahren. Fahrrad sind. fahren. Ja, da Fahrrad Fahrrad fahren sind wahnsinnig viele Leute Fahrrad, weil ja. die Straßen sind echt gut. wenig Verkehr. Ja, ist es ist viel, viel Berge und viel, viel Wind. Viel Berge und viel Wind. ja Das ist so gut fit. fürs Training. Ja. Genau, wir sind Auto gefahren. Ja. <lacht> <lacht> nee. Nee, wir, wir haben einmal einen Tag eine längere Tour zu zweit gemacht. Da haben wir uns den Kahn geschnappt. So eine ja, Chevrolet Orlando oder so. Ja, da war es so ein Siebensitzer. Ziemlich der ami aber vor sich ganz gut, muss ich sagen. Also ich bin ja gefahren. Mit zwei Leuten drin hat er auch halbwegs Zug gehabt und da ist ja kein Verkehr und dann viele Kurven, Straßen und so und da kann man ganz gut fahren. Hat echt Spaß gemacht. Ja. Schön Musik angemacht und ein bisschen rumgeheizt. Ja, und echt ein paar wunderbare Ecken. Da erkundet auf dem Eiland Also das ist schon ein bisschen karg da, aber schön karg. Ja, da ist halt ein Vulkan. ein Im hat ganz Insel, viel äh, Lava-Vulkan, im Norden ist ein bisschen ähm, klein, ein bisschen mehr Vegetation, auch so ein paar Palmen und so. Ja. Gibt auch einen Tal der 1000 Palmen sind eher so 35. Heißt nicht <lacht> <lacht> wirklich nicht so viel. Aber, ja, und ähm, was halt super schön ist an ähm, Lanzarote im Vergleich zu vielen anderen von den kanarischen Inseln, es ist halt wirklich nicht so krass zugebaut weil da gab es halt irgendeinen so Künstler, Cesar Manrique, der war halt relativ bekannt, auch wohl außerhalb von Lanzarote, und hat sich sehr dafür eingesetzt, dass zum Beispiel die Gebäude nicht höher als drei Stockwerke gebaut werden ja. dürfen und alles nur in diesem klassen weißen äh, ja, Lanzarotianischen Stil. Ich weiß gar nicht, wie das Verb ist. Äh, Verbe. Was ich meine. Das Wie-Wort. <lacht> genau. Das ist nicht das Tunwort, das Wie-Wort. Äh, Adjektiv. Ähm... <lacht> Ja, aber da, da gibt so ein paar hessische, ähm, äh, auch von vorrangig von Engländern bevölkerte Strandstädte, äh, sag ich mal. Also ist alles relativ überschaubar, was ich da Stadt nenne, aber mit so 5.000, 6.000 Einwohnern, sag ich mal. Ähm, ja, Puerto, der kam, Playa Planka, die kann man es komplett sparen. Da sind halt wirklich vorrangig dicke, rotgebrannte, rot verbrannte Engländer unterwegs. Und aber sonst ist die Insel sehr, sehr urtümlich, würde ich sagen. Ja. Und, ähm, viele ja, kleine Siedlungen, alle eben in diesem weißen Baustil, auch sehr eckig alles. Der Pool ist aber rund. Also die, das ist auch irgendwie eine Anlehnung an diesen Cesar Manrique, sind diese Pools vorrangig, haben keine wirkliche Kante, sondern haben so runde, es geht so rund ins Wasser runter, sag ich mal. Okay. Und sind weiß und nicht blau. Weil er irgendwie gedacht hat, warum macht man Pools immer blau, man kann die auch weiß machen. Ah, oh, okay. Vielleicht sollte ich auch mal nach Land zur Solltest du auf jeden Fall, ist echt, also wir waren dann halt, Ganz oben im Norden kann man auch so eine kleine andere Insel gucken. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Ähm, da hat man halt von so Steilklippen runter so einen wahnsinnigen Ausblick. Da ist natürlich auch direkt so ein äh, Stern der Klippe, super Bild als Hintergrundbild bei Facebook hochgeladen. Das ja, ja das ist wunderschön. Ja, es war toll. Es war auch halbwegs gefährlich, weil da ging gut Wind. <lacht> ja, also ja, wenn man heißt, da nicht Körperspannung hatte, ist man gerne mal ein Stück gerutscht so. Wie heißt die, wenn Passatwind ist da? ne? Ja, das ja. klappt schon. Ja, ja. Deswegen ich äh, habe halt gelesen über den Weinbau in Lanzarote. Genau. Und, und der ist wirklich abgedreht, weil die bauen die kramen die, die irgendwie so Löcher und zäunen das dann auch noch mit Steinen die, so genau. ein. Die haben halt quasi buddeln für jede Weinrebe. Also es gibt auch so ein bisschen Felder sehen klassischer, also äh, Wein ähm, nicht Felder Weinberge auch tatsächlich dann auf dem Berg. Die müssen klassier aussehen und so äh, Reihenform. Haben. Ja. Aber auch diesen auf diesem schwarzen Vulkanboden, sag ich mal, angebaut, der scheinbar sehr gutes Wasser auch speichert, weil es regnet halt nicht so unfassbar viel in, ja. in Lanzarote. Ja, Und aber meistens sind es halt eben wirklich einfach Löcher, wo dann eine Weinrebe eingepflanzt ist, vertieft und oben eben nochmal aus Stein gebaut, so ein kleines Mäuerchen, sag ich mal, zum äh, Schutz ja. vor Wind und Wetterung. Genau, und da draus machen die Wein, und zwar echt ganz geil. Hast du, du, äh, du, hast Wein probiert? Ja, genau. Äh, ich stell den mir sehr, ähm, also wenig Frucht und sehr kräftig vor. Es mhm, gibt durchaus auch fruchtige. Auch fruchtige. Ja. Weil Aber ja doch, schon, äh, Also, kräftig sind die natürlich schon alle. Ja, ja weil viel Sonne, viel wenig Sonne. Wasser ja. dürfte sehr, Sehr kräftig, aber du hast zum Teil schon auch Furcht. Ich glaube, vielleicht gibt diese Vulkanstein nicht so arg viel, nicht so ganz krass viele Mineralstoff ja. oder Mineralien ab, dass du das nicht so stark Stell ich irgendwie. mir auf jeden Fall sehr abgedreht vor. Ähm, war auch echt lecker. Also wir waren am letzten Abend noch mal essen, dazu sagst ich auch gleich noch was, dann so einen leckeren Vul Vulcano getrunken oder so. Ich muss mal gucken, der Rosé davon war echt brillant. Äh, er war auf jeden Fall ganz geil. Wir haben auch irgendwie mal zwischendrin einen Stopp gemacht in so einer kleinen Bodega, die auch jetzt nicht groß abgefüllt haben. Also also nur so privat. Und da konntest du halt immer so Wein, äh, Gläser, also Gläserwein, so für zwei Euro oder so. Weil ja. die waren echt lecker. Wir haben uns da ja mal ein bisschen durchprobiert und bei denen da vor der Hütte gehockt. Und äh, ja, auch sonst äh, viel irgendwie unterwegs gewesen und in allen möglichen äh, Beizen... <lacht> Das Roll, ja, Beiz ist ja irgendwie so, ich weiß ja, ob das Trier kommt, der, der mitweil Peter hat es immer gesagt, ja hier ein Beiz ist halt so Strandbeiz, so eine kleine auf den ersten Blick vielleicht nicht so vollkommen überzeugende Kneipe, also wo der auf den ersten Blick, so ein bisschen, was man in südlichen Ländern ja so kennt, so ja. Plastikstühle draußen, aber dann gehst du rein und eigentlich ist doch total geil. Ja. Weil erst so ein bisschen schäbischler, aber so, ja, aber dann, naja, ja. so ein ba ah, ja. Strandbeiz, ein Pizza <lacht> Wir hören in vielen Beizen, also, Nee, wir waren aber auch echt lecker essen. Und vor allen Dingen ähm, am letzten Abend waren wir dann noch in einem Laden, der sich äh, Cantina nannte. Ähm, und der war total geil, weil der hatte, der war erstmal in so einem, also in, in der alten Hauptstadt, Tegis, in einem ähm, so einem alten, relativ großen Haus mit Hinterhöfen und so. Also sie hatten noch zwei Hinterhöfe und war ähm, gefühlt, glaube ich, von einem Engländer. Und die haben viel mit lokalen Produkten gemacht. Und ähm, ja, viel so ein bisschen angelehnt an so moderne Küche, auch auf so ähm, Brettern, serviert mhm. und so ein bisschen Was vom sind, Style her auch so erinnert an Noma also wie die Teller angerichtet ja. waren und so. Was sind denn lokale Produkte aus Lanzarote? Also ich denke mal viel Fisch, Meeresfrüchte? Meeresfrüchte, äh, Ziegenkäse. Ziegenkäse. Dann haben die auf den Kanaren noch äh, so bestimmte so eine bestimmte Kartoffelsorte, die die mit ganz viel Salz Richtig einkaufen, die so ein bisschen schrumpelig werden. Okay. Schmeckt aber total geil. Also, es soll mit normalen Kartoffeln nicht schmecken. Ja. Weil aber, ja, Gemüse ist ja da wahrscheinlich nicht so viel am Start, oder? Nee. Orangen haben sie auch ein paar. Ich weiß nicht, ob die da Tomaten anbauen. Tomatos. Ja, aber da, wo sie konnten, haben sie halt auf lokale Sachen. Also, in lokalen ja. Käse, Ziegenkäse ganz viel. auch geil. sehr, sehr leckeren Käse. Ja. Und so kamen. Und zwar einfach, da ja, haben wir so eine gemischte Tapasplatte erst bestellt, die war ausgezeichnet. Ah, ähm, so grüne Chilischoten, so relativ milde ja. gibt es da auch. Gibt es oft einfach da als auch Gemüse oder Nuss und Teller damit mit Brot, mit, auch mit Salz relativ viel. Ja. Ist auch ja, sehr Chili lecker, so gegrillt. Chilischoten mit Salz, das ist der Shit als Tipp, Ja. So, das also wirklich, die sind relativ mild, aber so grüne sehr geil. Und zwar wirklich, wirklich richtig lecker. Also in dem Restaurant hat alles gepasst. Das war so ein bisschen das typische auch Altes Haus, auch das so gesehen, dass es halt alt Und dazu hat Möbel, die vielleicht auch schon so ein bisschen, also äh, Möbel, ich, aber so Stühle und Tische, die hatten jetzt äh, schon noch ein bisschen so schick auf alt. Weißt du, was ich meine? Ja. Modern, alt, sage ich mal. Ja. Und dazu hat relativ, wie gesagt, die moderne Küche. Ich habe halt als Hauptgang ein Steak gegessen, das war auch überragend. Also äh, ja. Filetsteak aus Uruguay, so 250 Gramm. Das ist die Größe, <lacht> Fantastisch. Auf den Punkt gebraten selbstgemachte Kräuterbutter drauf, die überall geschmeckt hat, mit Rosmarin, Thymian drin, äh, dazu so ein bisschen äh, Salat, die waren auch frisch angebaut, also alles Salat und so war auch von denen ja. frisch, äh, frisch angebaut, ähm, Kräuter und so, so ein Salat, dazu noch ein paar von den Kartoffeln, einfach wirklich komplett auf den Punkt, hat Hat dann so 18 Euro gekostet, also war schon normal und der Laden war wirklich perfekt, das Ambiente, die Bedienung war dezent, Hübsch. Ja, <lacht> ähm, ja, gut, ist halt Spanier Ja, aber Pflanze Rote ging es echt. Also ja. am Flughafen war die dich so recht hoch, auch so von den Mitarbeiterinnen, aber sonst so waren halt auch viele ältere Leute da zum Besuch. So. Also ja, er ist schon eine Rentnerinsel. Echt, ja, ja, und ist halt schon nicht ganz nah bei Spanien. Ist ja, ja. halt äh, auf Höhe von Arme. Nee, aber... Also, ich, nee, ja. es, es ging, wir haben uns auch ein bisschen gewundert. Weil eigentlich mhm. in Spanien ist ja immer so... Oh, ja, also so ich kam schon nee. in unseren Barcelona-Urlaub. Ja. Äh, das ist schon immer sehr... Ich sag mal... Angenehm. Ja. Gerade im Sommer. Naja, ähm... Und dann, ja, das Essen war echt toll und die, da lief gute Musik, die man zum Teil auch kannte und halt so ein bisschen Souly und jazzy Sachen ja. in der Lautstärke, wo du dich super bei noch unterhalten konntest, aber konntest halt auch mal so eine halbe Minute dich auslegen aus dem Gespräch und so ein bisschen auf die Musik achten. ja Einfach richtig perfekt. Sehr schön. Ja, der Laden war einfach super geil, da willst du auch unbedingt noch mal hin. Einfach weil und die Karte übersichtlich, auch ähm, so aufgemacht, also es gab halt auch Burger, drei Burger, einen mit... Äh, ja einen auch mit ähm, ja, normal Hackfleisch, einen auch mit Filet, glaube oder Steak halt ja. und einen mit Lachs, also Ach, die auch geil. für jeweils 12 Euro, also wirklich nicht teuer. Ah ja, fliegen wir nicht so, ne? Ja. <lacht> meine zweite und, ähm, Spitze. Ja übrigens. gut, die Karte lag halt auch auf so, so äh, gedruckten Tischdecken vor. Ja, Tischdecken cool. vor Der Laden hat einfach in sich gepasst und äh, hatte so ein bisschen Fokus auf Wein und da halt auch alles mögliche an La Lanze Lanze diesem Wein. Total geil schön. gut. Ja, aber Klingt gut. waren wir noch sehr, in einer sehr, sehr geilen kleinen Pizzeria essen. Irgendwie war das alles super entspannt. Die Insel war einfach entspannt. War so ja, ein ich glaube, das liegt aber auch was. einfach, das, das ist halt Spanien. Ja, glaub, das ist alles was, so ein bisschen entspannter. Ja, aber ich glaube... Halt auch weil es echt nicht ganz so krass touristisch erschlossen ist, wie ähm, also schon sehr touristisch, aber nicht so krass so massentouristisch, wie, wie jetzt auch auf Teneriffa. Oder so, ja, ja. Nee, aber auch da drum liegen. Teneriffa, Fuerteventura, Kanarien Ja, so. stimmt. Lanzarote ist halt, ich glaube, das ist vielen Leuten einfach halt zu windig und zu karg. Ja, ich glaube, es gibt echt Leute, die sagen, was soll ich da? Das ist ja nicht, gibt ja nichts. Ja. So, aber eigentlich ist es schon richtig, richtig, richtig schöne, schöne Insel. Ja, nee, war toll. War echt, äh, Ich bin eigentlich auch sehr, sehr entspannt. Bin noch immer noch entspannt. Bei allem Blödsinn und Scheiß, der noch so passiert, um mich rum, jetzt wieder im Alltag. Aber ich bin eigentlich immer noch sehr entspannt. Ja, du warst halt auch, äh, glaube ich, lange. genug. Ich war lange nicht mehr überhaupt im Ausland im Urlaub. Und ja. davor mit dir in Barcelona, drei Tage Barcelona, das war jetzt auch nicht wirklich Das ist jetzt nicht Urlaub. wirklich ein ja. Ich glaube, tatsächlich, es waren äh, vier Jahre ungefähr. Krass. Ja. Ja, ich hatte ja auch so ein... So ein, so ein Anflug von Entspannungen gehabt, als ich äh, bei meinen Eltern in München ja. war. Wobei wir da ja auch relativ viel ge ge Sightseeing gemacht ja. haben und so. Ähm, ich werde wohl im April nochmal hinfahren, da habe ich nochmal eine Woche Urlaub. Ähm, ja, und ich habe halt äh, geplant, im Juni eine ein- bis zweiwöchige Weintour durch Deutschland zu machen. Ich werde wohl an die A fahren, äh, in zwei Weingut Burggarten, die den so einen ultra geilen Spätburgunder machen. Und äh, der ja, Chef, sage ich mal, da ist halt auch ein sehr netter Typ, der mich irgendwie gefressen hat, ich weiß auch nicht. Okay. Der hat mir einen Herbst angeboten in seinem Weingut. Cool. Und die machen wirklich Also, wer mal Spätburgunder von Weingut Burgarten probieren kann irgendwo, sollte das unbedingt tun. Äh, dann werde ich nach Klingenberg fahren zum Benedikt Baltes. Mhm. Der macht auch einen fantastischen Spätburgunder. Ähm, dann ähm, zum Weingut Giesler, Die machen auch... Äh, die sind äh, in Rheinhessen. Weißwein. Das ist auch sehr schön. Ja, und dann vielleicht noch nach Österreich, aber das weiß ich noch nicht. Mhm. Ja, und dann ist eigentlich... Ja, wird interessant, weintechnisch, der Juni ja. und lecker. Ich werde auch viel mitbringen, hoffe ich. Ja. Muss ich mit das, dir mal was äh, probieren? Ich konnte leider nichts mitbringen, weil ich hatte nur Handgepäck. Ja, das, und das, ist ja gar das kein war Problem. mehr als voll. Ja. Leider. Wir müssen allgemein, du musst mal vorbeikommen. Ich habe ziemlich viel im Weinregal, was mal ja. leer getrunken werden muss. Ja. Wobei mein Körper braucht erstmal ein bisschen Pause. Dein Körper ja, braucht Alkoholpause. schon. Ja, recht entspannt und auch ein wenig Alkohol gelandet. Oder auf ja. einem humanen Level, aber so halt zum, ja, entspannt trinkt man halt mal ein Wald Waschen. Ja. Oder zwei. Und dann noch ein Bierchen oder mal ein Wein. So, ja, war einfach schön. Ja, aber sch merkt man halt trotzdem, wenn man das so sonst nicht so gewohnt ist. Ja, ich habe in letzter langen. Zeit relativ wenig Alkohol getrunken. Weil hm. Einfach stressig ja. und ist bei mir eigentlich ganz gut. Je stressiger es in meinem Leben wird, desto weniger trinke ich. Das ist eigentlich ganz angenehm so für meine Gesundheit. Ja, ja, ja. Ähm, ja aber äh, allgemein geht's doch eigentlich uns ganz gut. Ja, klar, natürlich. Da kann man es nicht so drüber beklagen. Vor allem hab ich, äh, ein, hat sich etwas Wunderbares ergeben, was mir viel Druck wegnimmt. Ich weiß ja nicht, man redet... Bad ist endlich frei geworden. Äh, Bad ist frei geworden und ich kann nach drei Monaten endlich groß... Äh, nee, äh, finanziellen Druck. Ich weiß ja nicht, okay. zu, im Detail will ich da nicht drüber sprechen, aber ich kann mir meinen angesparten Bausparvertrag auszahlen lassen, okay. was doch sehr entgegenkommt. Ja, so. Ich kann mir zum Beispiel mal eine neue Brille kaufen. Ist das nicht schön? Wow, das, ja. das ist Nach schlecht. fünf Jahren oder so ist das echt gut. Und die sind ja bei mir immer, ich weiß nicht, Brillenträger haben wir bestimmt unter den Hörern. Bei mir sind die wirklich sauteuer, weil ich so Ultragläser brauche. Das sind überhaupt noch die gleiche Stärke. Das ja, wahrscheinlich nicht. Es würde aber im Preis nicht viel machen. weil Ja also, gut, aber dann hast du vielleicht mal eine Brille, mit der du wirklich wieder richtig, richtig siehst. Also, ja. Und nicht nur schämen ahnen. Ja, nee, aber wenn du halt gar nicht mal anders gewohnt bist, aus äh, dich an deine Brille gewöhnt hast und es ja trotzdem vielleicht schon halberst, ja. dann macht's schon nochmal einen riesen Mach Unterschied, wenn du den Unterschied mal siehst. Aber wie sollst den sehen, wenn du immer nur ja. ohne Brille und mit das Brille und mit Brille eine ist, Milliarde mal besser. Das Problem ist halt meine krasse Hornhautverkrümmung, dann brauchst so du mit Zylinder irgendwie so Brille okay. und kostet halt ein Glas gerne mal 250 Euro. Ja, ist cool. Ja, ist saucool. Ja. Und der große Plan ist, dann mir ja, eine Brille und das erste Mal in meinem Leben eine Sonnenbrille mit Stärke zu kaufen. Uh. Dann habe ich das erste Mal in meinem Leben eine Sonnenbrille. Krass. Ja, wenn wir dann nach Lanzarote fahren, brauchen wir die auch. Weil ja. das viel Weiß blendet ganz schön, wenn man mal keine Sonnenbrille hat. Viel aufmacht. Weiß und viel Sonne, ja. ja. Ja, aber das wird für mich eine ganz neue Erfahrung, eine ganz ja. neue Lebensqualität. Das ist doch cool. Ne, okay. ist schön. Und dann gehen wir auch mal einen Abend ordentlich einkrachen. Ja. Ja. Wenn du dann wieder willst. Ja, doch. Ja? Können wir ja gern tun. Ist auf jeden Fall ganz schön. Dann, da gehen wir gehen mal lecker essen. Ah ja, das, das, äh, das eine Beding kann das andere ja. nicht ausschließen. Ja. Gehen wir mal irgendwie ein geiles Steak essen oder asiatisch oder so. Ich wollte, ich wollte ja immer mal gern nach Saarbrücken zu diesem irgendwie Deutschlands bester Japaner oder so. Okay. Aber da zahlst du halt irgendwie 80 Euro für gebratene Nudeln. Was? Nee, aber das ja, ist schon okay. relativ teuer, aber auch, soll halt auch saugut sein. und kriegst ja. halt so Menüs. Ja, Saarbrücken ist ja eh so. Eine Hochruf, ist weil da halt nah zu Frankreich. Ja, ist essensmäßig glaube Das ist der geil. Hauptgrund dafür. Ja. ja. Schön. Gut, bist du themenmäßig etwa schon... Ja, ich... Weiß nicht, so die neue Country-Glamour-Platte ist draußen, aber auch erst drei Tage und ich habe es auch erst dreimal gehört. Ich habe es noch mal gar glaub, nicht gehört. Mal ja. bevor. Also da kommt eher nächste Woche mehr zu. Ja. Bis die dann habe ich sicher auch noch mal ein bisschen gespielt. Will ich auch noch. Äh, ja, gezockt. Äh, nächste Woche kommt Borderlands, da freue ich mich drauf. Okay. Ähm, ja. Und ich will eigentlich kein negatives Thema mehr anschneiden, weil... Ich könnte jetzt noch was zu Frankfurt sagen von gestern. Also von so, Blockupie, nee. Spackos, aber ich halt genug Negativität. will ich eigentlich nichts. Du bist quasi ein Negativitron aus Little Big 2. Negativitron war der okay. Bösewicht, weil ja, es war nämlich so, ein, so eine Art Staubsauger, das alles Böse auf äh, oder alles okay. Gute aufgesaugt hat und böses gut. verbreitet. Dann doch, ich will noch sagen, hört alle mal Radio Nukular Podcasts. Ja. Ich spasse sie es. <lacht> Nein, der ist wirklich gut. Es sind mittlerweile 16 Folgen, a vier Stunden. Heißt, ja, ihr habt erstmal zu tun. Ja. Könnt, und wenn wenn nichts mit Videospielen anfangen kann, weil viele davon gehen halt über Videospiele, dann hört die zum Thema Klassenfahrten und äh, die ist ganz neu und Zivildienst und Nebenjobs und die sind alle sehr sehr lustig mit dem äh, Herr Hammers von der Medienkuh Ja. Und ähm Rockstar, der Rapper, Der des Musiks immer mehr zu schätzen weiß. Also finde ich doch ganz geil. Auf Fand ich anfangs nicht auf so einmal. ganz geil. Auf einmal, auf einmal. Ja, manche Sachen muss man öfter hören. Man ja. muss manchmal zu sein, sich selbst zu seinem Glück zwingen. Genau. Ähm, ich kann auch noch sagen, wir haben jetzt einen äh, monatlichen Spendensupport an die Rocket Beans Jungs veranlasst. Ah. Wir werden da jetzt äh, jeden Monat Zehner hin spenden. Ja, ich habe äh, neulich mal 25 Euro ja. so auf einen Schlag also gespendet. Kann ich halt auch sehr empfehlen, immer Rocket Beans gucken. Läuft ja, bei mir eigentlich echt ja, immer, wenn ich zu Hause bin. Ist tatsächlich aber, kann man auch noch kurz ansprechen? Ich tue mich ja echt oft schwer. Also ich denke, auch so monatlich wäre eigentlich besser ja. auch für die Jungs. Ja. Aber ich habe immer Angst, irgendwann wächst mir das über den Kopf. Weißt du, dann hab ich Da ja, 10 Euro, da so, 10 Euro, da 10 Euro. Ja, ja, 10 Euro, ja, ja. ja, ja. ja also, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe dann immer so ein bisschen Bedenken. Dabei habe ich hm. jetzt außer einem Handyvertrag und Miete und so. Also ich habe jetzt keine, nicht X Millionen Sachen. Schuldenverraten. Abos und so, genau. ja. Auch kein Jammer-Monatspaket mehr. Ich auch bin auch letzte Woche losgeworden. Ja, cool. Nach 15 Jahren. Nee, aber wirklich, irgendwie hab ich da immer so ein bisschen bedenken. Ja, Obwohl es eigentlich, also, will, man müsste sich halt mal eine gute Aufstellung machen, aber für sowas ja. bin ich dann zu faul. Und ja. dann denke ich immer, kriege ich irgendwann immer ein schlechtes Gewissen und überweise dann immer so, ja, so 25 Euro auf einmal oder so. Ja, gut, wir haben uns jetzt dazu entschieden, halt ja. monatlich was, das finde ich, ja, ja, ist auch einfach wert, weil ja. die machen einfach guten Content, sind super. Geil ich und super nett. Ich glaube, ich, aber auch noch bedeutend mehr als ich. Ich gucke wirklich viel. Also das ja, läuft ich, bei. Gut, ich weiß, Ulla, ich gucke jetzt. Ja, so. Also gucke ich auch eigentlich fast jeden Tag zumindest mal zehn Minuten rein. Also ich mach halt meistens, wenn ich nach Hause komme, das, den twitch fährt an. Okay. Und äh, mach halt sogar also dann Sachen nebenbei. So lass das einfach laufen ja, okay. und ich guck halt mal. Und ja, so wie andere Leute Fernsehen halt. Wie laufen, andere Leute Fernsehen laufen lassen, nur in gut. Kann man auch mal tatsächlich hingucken. Ja, und es sind halt auch viele interessante Sachen. Ja, ja. das stimmt, stimmt. Hast du mitgekriegt, dass Gunnar 64.000 Euro gewonnen hat ja. bei der ja. Millionär? Ist auch geil. Finde ich lustig. Wer Bier davon brauen? Echt? Ja. Krass. Ja. Ja, cool. dann, dann ist deine Stunde fast erreicht. Ja, lassen wir es für heute erstmal. Lassen wir für heute. Ich Mal mal etwas optimistischer wieder. Sehr und komische Folge, muss ich sagen, wenn ich mal so hier so reflektieren darf. <lacht> ja, eine Folge wie manch ein Song vom neuen candy album okay. Ich hoffe, nächste Woche, nächste Woche trinken wir wieder einen Scotch, oder? Ja. Ich habe noch eine Spende zu Hause. ein, äh, Ich glaube, das ist ein Glenmorangie-irgendwas. Okay. Ja. ja mal. Von der lieben Petra. Dann könnten wir das eigentlich nächste Woche trinken. Ja. Gut. Gut. Dann verabschieden wir uns äh, für dieses Mal und sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss.